Hej, jeg vil gerne invitere dig til væsentlig større sundhed i din dagligdag. Og det er fordi, jeg vil tilbyde dig et osmosefilter. Og jeg vil også tilbyde dig at installere det for dig. Det er derfor, jeg står med den her boks ved siden af mig. Det er min anden unboxing-video i min karriere, det her. Og lige om lidt, så vil jeg åbne den her og vise dig, hvad der er i sådan et omvendt osmosefilter. Et omvendt osmosefilter, det kan rense dit vand, så du får over 9 tiende dele af alt de giftstoffer, som der er i vandet, ud inden du indtager det. Og det er en væsentlig fordel, når man tænker på, hvor meget skidt der er i det danske drikkevand. Til slut i videoen, så vil jeg komme med nogle priser på det her. Det her, det er den billigste måde, billigste og mest effektive måde, at rense drikkevandet på, som findes for nærværende. Der findes også andre måder, som kan Tilføre vandet noget, og måske rense det en smule mere effektivt. Men det er ofte meget, meget dyre løsninger, og det er ofte løsninger, som også kræver tilslutning til el. Det her det er den mest simple måde at rense vandet på, og det er altså også ganske, ganske billigt, som du vil se i slutningen af videoen. Og så kræver det ikke særlig meget, når først du har installeret det her omvendte osmosefilter, eller fået det installeret, så øh, kræver det faktisk øh, kun, øh, at du øh, med tiden udskifter øh, denne her os muse øh, og det her 4 i øh, 1-filter. filter det er altså øh, det, der skal skiftes det oftest. De koster, øh, jeg kan sælge det til dig for 550 øh, kroner. Og membranen den koster det, det samme, den skal ikke skiftes nær så ofte. Det beror selvfølgelig på, hvor meget skidt der er i dit vand, og hvor, ofte, og hvor meget vand, hvor, hvor stort dit vandforbrug er. Men øh, det, man siger sådan typisk, at det holder øh, omkring øh, to år. Og det kan selvfølgelig være mindre end, øh, end det, hvis du bruger rigtig meget øh, vand. Inden jeg går til unboxingen her, så vil jeg lige vise dig, hvor rent vand det når man kører det igennem et omvendt osmosefilter og så viser jeg bagefter, hvad der er i sådan en boks altså den her unboxing Alle ved, hvor vigtigt det er at drikke vand Få tænke over, hvor vigtigt det er at drikke rent vand og ikke få en masse giftstoffer ind i kroppen via vandet, som man drikker Desværre er vores kvalitet af vandet i Danmark forringet, og til stadighed bliver mere og mere forringet. Og det vil sige, at rigtig mange tyr til at rense og behandle deres vand, inden de går i gang med at drikke det. Og derfor så vil jeg her demonstrere, hvor meget skidt der faktisk er i vores vand. Nu vil jeg vise dig forskellen på vand, som kommer fra hanen vand, som jeg taber fra et omvendt osmosefilter. Det er nemlig det, jeg mener, der er løsningen på at få rent drikkevand. Her har vi et, øh, en vandhane, som er tilsluttet et omvendt osmosefilter, som står nede i under køkkenbordet øh, her. Og øh, så taber jeg et glas herfra. Stiller det ved siden af det urensede vand. Det beskidte vand, kan vi kalde det. Og så måler jeg først på det rensede vand. Den står på 27. Og så måler vi på det beskidte vand. Og den står på 323. Og så skal jeg selvfølgelig lige forklare, hvad det så er for en måling, vi laver nu. Det her det er en TDS-måler eller en PPM-måler. Så det vil sige, at den viser, hvor mange partikler der er i vandet i forhold til en million. Så når der var 27 partikler per en million i det rensede vand, og der er 323 partikler per million i det beskitte vand, så kan vi se, hvor stor en reduktion vi får. Vi får altså over en tiende del eller ni del fjernet af alle de her ofte uønskede partikler. Det skal siges, at hvor der er meget kalk i vandet, der vil kalket jo også slå ud her. Kalk er ikke nødvendigvis usundt for kroppen, det samme kan sige som f.eks. magnesium. Og seng og nogle andre øh, mineraler. Men øh, desværre så har vi jo set over de sidste mange år i Danmark, at øh, den her, u, de her urenheder går op i vores øh, drikkevand. Og det er der også en, øh, en, en grund til, at øh, det gør. Det vil jeg ikke gå ind i nu. Men altså de her urenheder går op. Og det er altså ikke magnesium og seng og, og kalk, øh, at der øh, nødvendigvis går op. Det er alle de giftstoffer som er i brug, både selvfølgelig i landbruget, men så ligesom meget også fra byerne og fra menneskets øget forbrug, som sviner vores drikkevand. Og så er der andre årsager til det også, som jeg heller ikke vil komme ind på i denne her video. Men det er altså derfor, det er vigtigt at rense drikkevandet, fordi at det drikkevand, det er jo noget, som kroppen optager de ting, der er i, i vandet. Og derfor er det en Rigtig god idé for ens sundhedsskyld, at sørge for, at man ikke får alle de her giftstoffer ind i kroppen. Så er vi klar til at unboxe det her omvendte osmosefilter. Jeg laver selvfølgelig videoen her for at gøre det let for dig at investere i din egen sundhed, få et omvendt smosfilter og eventuelt selv installere det. Det er det billigste, der kommer til at koste under 4.000 kroner. Hvis du har behov for hjælp til at installere det, så hjælper jeg også meget gerne med det. Og begge priser, de kommer i slutningen af videoen her. Men lad os så komme i gang med at unbox den her. fætter her. Fido. Det første jeg tager op, det er selve øh, osmosesystemet systemet øh, her. Den ser Der kommer så lige M membranen der. Den ser sådan her ud. Osmose -systemet. Sådan ser den ud med tre tilslutninger, øh, for neden og en øh, om på bagsiden. Og så er der sådan et øh, låg her, som øh, når man skruer det af, så får man adgang til øh, et 4-i-et-filter. Det her det er filteret, og det her det er selve osmosemembranen. Det er der, hvor teknologien den sådan set øh, sammen med den her ligger øh, inde i. Det er de her to ting, som er de eneste sådan, udskiftelige... Øh, Dele. Eller ikke de eneste uskiftelige dele, men de eneste ting, som skal vedligeholdes sådan hen ad vejen, når den bliver øh, brugt. Og det er fordi, at øh, filteret er det, som opsamler øh, alt øh, det græseri, der er i, øh, i vandet. Så øh, cirka omkring øh, to år ved normalt brug holder et øh, filter. Hvis du bruger dit øh, vand rigtig meget, så kan det godt være, at du skal øh, skifte inden da. Og membranen, der skal du altså skifte mindre og hyppigt, end filteret her. Lad os se, hvad der ellers er ned, fordi at dit filter står og producerer vand hele tiden, rent vand hele tiden, indtil der er 5 liter opsamlet rent vand i denne her tank. Det er en 5 liters tank, så det vil sige, at du har altid adgang til 5 liter rent drikkevand. Det vil så sige, at i alt så er der sådan set 6, fordi der er også cirka 1 liter i selve filtersystemet her. Så du sådan, lige under 6 liter kan du næsten altid tappe af dit, af dit omvendte osmosefilter. Gør vi nu lidt, lidt plads her. Så er der en pose med nogle dele her også. Det første jeg tager op her, det er sådan set er den tank, der er til at skrue toppen af systemet på plads. Så det er når du har puttet membranen her op i filter og puttet filteret ned i systemet, så bruger du den her tank til at skrue låget på. Og sammen hvis du skal skifte filteret, så bruger du tanken til at tage lov af og det på igen. Så er der også nogle øh, slanger øh, med, og det er jo de slanger, som skal bruges til at koble til det, den kolde øh, vandhane Og der er sådan en øh, T-løsning med her med en stophane så det vil sige, at du kan altid slukke for øh, vandtilførslen til dit filter og eventuelt tage det med i sommerhus, hvis du har brug for rent vand i uh, sommerhuset, når du er på ferie. der er der lidt forskellige uh, tilslutninger uh, med i, uh, i filtert her også. Og så er jeg lidt lige efter den her. Der er sådan en envejs uh, uh, ting der, som uh, sørger for, at uh, uh, vandet kun kan løbe den uh, ene vej. Så er der en, uh, en løsning her til uh, det affaldsvand, uh, som der uh, kommer fra dit uh, filtersystem, og så selvfølgelig en instruktionsmanual. Uh, og det sidste der er nede i uh, kassen her, det er en hane. Vand skal jo komme ud et, uh, et sted, og derfor er der en uh, hane med. Og den uh, hane, den uh, kan så uh, forholdsvis let uh, installeres uh, gennem et hul i, uh, i vasken eller i uh, bordpladen. Hvis der ikke er et, så skal der selvfølgelig et og det er så også noget, jeg også kan hjælpe med her. Det er jo så bare at tænde og slukke, fordi der kommer rent vand ud her. Det er det rene vand her fra osmosefilter, der er tilsluttet denne her. Hvis det nu er, at du ikke er så heldig, ligesom jeg viste tidligere, at have en separat vask, hvor at du kan tappe dit rene vand, fra at have en separat hane øh, til det, jamen, så er det også muligt at øh, købe og øh, få installeret en, øh, en, hane, en 3 i 1 hane, kan man sige. Fordi der kommer så både koldt, øh, varmt og rent vand ud af den øh, hane. Og det her det er ikke en hvilken som helst. en der findes mange øh, på markedet. Nogle af dem det er noget værre kina-juks. Og derfor, hvis jeg skal hjælpe med at installere hanen, uh, så er det altså kun uh, den her uh, standard løsning, som jeg kan uh, hjælpe med. Der er varmt, koldt og uh, rent uh, drikkevand her. Og det varme og det kolde det kommer ud af den første uh, dyse uh, her. Og det rene vand kommer ud af den dyse, der er tættest inde på uh, der, hvor man skruer op og ned for uh, for, for vandet. Den koster øh, ekstra, øh, det her armatur. Og det er ikke helt øh, billigt, øh, men altså den, øh, hvad skal man sige, standardløsningen, den her, den følger med i, øh, i, i dit filter. Det filter, som du kan købe for under 4.000 øh, kroner, skal du have den her, så koster det ekstra. Priserne på det hele, det kommer jeg selvfølgelig til at vise her i slutningen af, af videoen. Nu vil bare lige sige, endnu en gang understrege, hvor vigtigt det er for din sundhed og for din families sundhed, at så for at få filtreret vand Det kan godt være, at du har sådan en kane eller nogle andre ting. Med sådan en simpel TDS-måler eller PPM-måler, som jeg viste dig tidligere, så kan du meget, meget let se, at de her løsninger de filtrerer overhovedet ikke vandet. Så der er meget, meget let filtrering du får ud af de her vandkanner og andre billige løsninger. Hvis du skal rense dit vand, og det mener jeg du skal for din egen sundheds skyld, så skal du op i et omvendt osmosefilter eller en løsning der er dyre, det er altså den billigste løsning der findes på markedet, så for under 4.000 kroner får du et komplet filter, og jeg hjælper så gerne, det koster så ekstra at installere det, og priserne, de kommer her lige om et øjeblik. Jeg håber, du har fået lidt indblik i det her, og du er meget velkommen til at kontakte mig for at få et tilbud for på at få installeret et omvendt os-mosefilter.